Роберт Гайнлайн. «Двері у літо». Читає Сергій Оробчук. 6. Мені вдалося влаштуватися на роботу вже на другий день, у п'ятницю, 15 грудня. За цей час я встигнув оскочити в деяку халепу із законом і постійно мав певний клопіт з тим, що нині люди поводяться інакше, розмовляють інакше та навіть почуття в них геть інші. Читання для реорієнтації, як виявилося, не надто відрізнялося, Відчитання про секс. Знати та вміти не одне й те саме. Гадаю, якби я прокинувся в Омську, Сантьяго або Джакарті, то мав би не таку затуркану голову. Подорожуючи до незнайомого міста в чужій країні, усі знають, що традиції там будуть геть іншими. Але у великому Лос-Анджелесі я мимоволі очікував, що нічого не змінилося, хоча й бачив. Тепер усе інакше. Що й казати? 30 років – це не надто багато. До таких змін легко звикнути, якщо вони відбуваються протягом життя. Але збагнути все водночас, одним разом – це вже інша річ. Наприклад, я цілком безневинно використав одне слівце. Панянка, яка його почула, обурилася, і її чоловік мало не натовк мені пику. Я врятувався лише завдяки поквапливим роз'ясненням, мовляв ясновидник. Не буду вживати його тут, хоча чому ж не вжити. Зрештою, я намагаюся дещо вам пояснити. Можете не вірити, що за часів мого дитинства це слово аж ніяк не означало нічого ганебного, Просто перегляньте якісь старі словники. І діти його крейду на хідниках не писали. Це слово «злам». Були інші слова, які мені досі важко використовувати в сучасному значенні, якщо я не розсержуся. І йдеться не лише про табуйовану лексику. Проблеми виникали і зі словами, які змінили значення. Наприклад, «сурогатний». У моєму часі це слово означало «штучний» дещо використоване як заміна, а зараз його вживають виключно в контексті народження дітей. Але я пристосувався. Моя нова робота полягала в тому, що я чавив новісінькі лімузини, щоб потім їх уламки можна було продати в Пітсбургу на брухт. Кадилаки, Крайслери, Ейценгавери, Лінкольни розкішні, величезні, могутні, весь кілометра пробігу. Пхаєш цих красинів у металеві щелеби преса, лунають гуркіт, брязкіт, скрегіт, і ти отримуєш металевий млинець, що лише для дому не згодиться. Спочатку мені було аж боляче їх нищити. Я їздив на роботу шляхосмугою, смугою, бо навіть гравістриба не мав. Коли я висловився із цього приводу, мене мало не звільнили. Утім, керівник зміни згадав, що ясновидник і справді не розумію, що відбувається. Це ж просто економічно вигідно, синку. Отворився надлишок автівок, бо раніше уряд приймав їх як заставу для забезпечення кредитів на підтримку цін. Цим лімузинам уже два роки, і їх заборонено продавати як транспортний засіб, тому уряд перетворює їх на брухт і повертає металургам. Сталивари не плавлять у донах саму руду, за технологію потрібно додавати й брухт, хоч ти й після сну, але точно про це чув власне через дефіцит якісної руди попит на брухт наразі зростає. Сталеварна промисловість не може обійтися без цих автівок. Але навіщо взагалі виробляти автівки, якщо заборонено їх продавати? Марнотраство якесь. Ні, це лише, здається, марнотрастом. Хочеш, щоб люди залишилися без роботи і щоб рівень життя знизився. А чому їх не продавати за кордон? Мені здається, за таку автівку на відкритому міжнародному ринку можна отримати набагато більше, ніж за металобрухт. Та ти що? Зіпсувати зовнішній ринок. Крім того, якщо ми почнемо експортувати автівки, це призведе до конфліктів геть з усіма країнами. Японією, Францією, Німеччиною, Великою Азією та з усіма. І до чого це призведе? Війни нової хочеш? Керівник зміни зітхнув, дивлячись на мене, наче батько на сина недоумка. Ти б до бібліотеки сходив, книжок почитав не можна таке варнякати про речі, про які ти анічогісінько не знаєш. І я стулив пельку. Не казати ж керівнику зміни, що весь вільний час я витрачаю на вивчення літератури або в міській бібліотеці, або в бібліотеці Каліфорнійського університету. Я не хотів нікому говорити, що я інженер чи то був інженером. Сказати я інженер усе одно що припертися на найсучасніше хімічне виробництво компанії Дюпон зі словами важко ясне ясна Я алхімік. Уклінно благаю уздріти мистецтво моє». Після того я порушив це питання ще одного разу. Помітивши, що майже жодною з автівок, створених на заставу для кредитів, не можна було б користуватися. Вони були зроблені абияк, ще й важливих деталей не вистачало, наприклад, приладової панелі чи кондиціонера. Якось я побачив, що в автівки, яку я відправив у щелепепреса, немає двигуна. І терпець мій урвався. Але керівник зміни лише отитеріло витріщився на мене. А що б мене підняло та гепнуло, синку? Невже ти гадав, що хтось буде створювати шедеври інженерної майстерності, які потім підуть на брухт? Ці автівки йшли на кредити для підтримки цін ще до їх виготовлення. Після такого я стулив писок остаточно. Либонь, мені варто було обмежитися інженерними питаннями, бо економіка – якась занадто загадкова галузь. Хай там як часу на роздуми я мав удосталь. Роботу, яку мені доручили, і роботою вважатися, на мій погляд, не могла. Усі завдання виконували універсальні Уінстони різних модифікацій. Уінстон та його брати запускали прес, ставили автівки під щелепи, прибирали брухт, підраховували кількість утилізованих лімузинів та зважували метал. Мені залишалося стояти на невеличкій платформі сидіти не дозволялося, та тримати пальці на перемікачі, готовому зупинити весь процес, якщо щось піде не так. Нічого не виходило з ладу. Але незабаром я дізнався, що протягом кожної зміни маю помітити принаймні один збій автоматизації, зупинити прес і викликати ремонтну бригаду. Однак за все це мені платили 21 долар на день. На харчі вистачало. А це найголовніше. Із цієї плати вираховували податки на соціальне забезпечення, на профспілки, на прибуток, на військовий збір, на медичне страхування населення та на благодійність, після чого в мене залишалося близько 16 доларів. Пан Віттеке помилявся, кажучи, що обід коштує 10 доларів. За три цілком можна було наїстися, якщо не замовляти справжнє м'ясо. Сумніваюся, що знайдеться у світі хоч одненька людина здатна визначити, яке саме м'ясо в котлеті в гамбургері, з пробірки чи з пасовища. Хто б там що не казав. До того ж, наслухавшись історії про контрабандне м'ясо, яке викликає радіаційне ураження, я був у захваті від існування замінників. А от знайти житло виявилося не так просто. Оскільки під час шеститижневої війни Лос-Анджелес не увійшов до списку міст, зруйнованих ущент лише за одну мить, сюди з'їхалася неймовірна кількість біженців. Мабуть, і я був таким, хоча за тих часів біженцем себе не вважав. Судячи з усього, ніхто з них так і не повернувся додому, навіть ті, в кого той дім залишився. Місто, якщо взагалі можна називати Велике Лос-Анджелес містом, це скоріше місце, було задушливим, багатолюдним, ще коли я вкладався в сон. А тепер воно стало захаращеним до краю, як туго напхана жіноча сумачка. Може, даремно вони позбулися смогу. У 60-ті багато хто не витримував постійний нежить та й забирався звідси геть. А тепер, вочевидь, ніхто вже не хотів забиратися. Ніколи. Тієї дні, коли мене відпустили з Кривоприхистку, я замислив насамперед. Перше – знайти роботу. Друге – орендувати житло. Третє – розібратися в новітніх розробках інженерії. Четверте – відшукати ріки. П'яте повернутися до професії самотужки, якщо це взагалі можливо. Шосте. Вистажити Белі Майлза та помститися їм так, щоб не потрапити за це до в'язниці. Сьоме подбати про всілякий дріб'язок. Наприклад, продивитися початковий патент на завзятого трударя, щоб перевірити здогадку про те, що це насправді універсальний Вінстон. Тепер це вже не мало жодного значення, але мені було цікаво. Або дізнатися, як склалася доля корпорації Покоївка тощо. Ці плани я перераховую тут у порядку їхнього значення для мене. Адже ще багато років тому, вивчаючи інженерію та мало не вилетівши з першого курсу університету, я збагнув. Завжди треба розставляти пріоритети, інакше програєш, коли це важитиме найбільше. Безумовно, деякими із цих справ можна займатися водночас. Наприклад, я збирався шукати ріки та, ймовірно, Беллі з Майлзом, не відмовляючись від вивчення інженерії. Але спершу головне, а другорядне вже потім. Знайти роботу важливіше – ніж оселитися десь, адже саме гроші ключ від усього, особливо коли їх катма. Після того, як мені шість разів відмовили поселені у межах міста, я помчав подивитися помешкання аж у Сан Бернардіно адже про нього теж було оголошення в газеті, і спізнився на 10 хвилин. Мабуть, треба було відразу шукати якийсь закапелок, але мені здалося, що доцільніше буде зняти кімнату десь у центрі міста, прокинутися якомога раніше. Придбати новий випуск газети і першим прийти на співбесіди за оголошеннями. Хто ж знав, що станеться далі? Я записався в чотири списки очікування на мебльовані кімнати. І зрештою закінчив день у парку. Якийсь час я гуляв, намагаючись зігрітися, але десь о півночі здався. Звісно, можна сказати, що в Лос-Анджелесі субтропічна зима. Проте варто наголосити, що субтропіки – це не тропіки. Отже, я вирішив всяк так перебути ніч на станції шляху Смуги на бульварі Уілшер і близько другої ночі потрапив під облаву поліції разом з іншими безхатьками. За 30 років камери стали набагато комфортнішими. Тут було тепло і чисто, либонь інтерганів привчили витирати лапки. Мене звинуватили у казармленні. Суддя, досить молодий чоловік, навіть не припинив читати газету, коли нас привели до зали. Для всіх це перший арешт, уточнив він. Так, ваша честь, – підказали йому. 30 днів в'язниці з можливістю заміни покарання на заставу від трудової. Наступна справа. Нас почали виводити із зали, але я не рушив з місця. Зачекайте хвилиночку, пане судде. Ну, що таке? Ви відмовляєтеся визнавати провину? Ем, я не впевнений, адже я не знаю, що саме зробив не так. Розумієте? Ви наполягаєте на участі адвоката в засіданні? У такому разі доведеться чекати в камері, доки вам не знайдуть громадського захисника. Наскільки мені відомо, у них там черга на шість днів уперед. Але це ваше право. Ем, я все ще не знаю. Можливо, я волів би замінити перебування у в'язниці за ставу від трудової, але мені невідомо, що це таке. Насправді, мені потрібна порада суду, якщо буде на те ваша ласка. Виведіть інших. Наказав він судовому розпоряднику і нарешті подивився на мене. Ну, кажіть. Але я впевнений, що моя правда вам не сподобається. Я вже досі давно займаюся такими справами, наслухався безліч вигадок, і всілякі побрехеньки викликають у мене лише огиду. Розумію, пане. Але моя історія не вигадка. Її легко перевірити. Річ у тім, що я лише вчора прокинувся з довгого сну. І суддяй справді подивився на мене з відразою. То ви із цих, геш? Я часто думав, чому це наші дідусі вирішили, ніби можна просто скинути на нашу голову всіх невдах власного покоління. Ще більше населення, останнє, що потрібно цьому місту. Особливо населення, яке не знайшло себе у власний час. Хотів би я відправити вас назад у рік, звідки ви з'явилися, щоб ви всім там передали. Майбутнє, про яке вони мріють, аж ніяк не самісінькі золоті гори. Повторю, аж ніяк. Судя зітхнув. Але йти не допомогло б, це вже точно. Ну та дарма. Чого ви від мене хочете? Щоб я дав вам шанс? І вас знову заарештували вже через тиждень? Ваша честь, я не думаю, що мене заарештують. У мене вистачить грошей на життя, доки я не знайду роботу і... Що? Якщо у вас є гроші, навіщо ж ви казармилися? Пане судде, я навіть не знаю, що це за слово таке. Після цього він мене вислухав. Коли я розповів, як мене ошукала компанія «Майстерні страхування», ставлення судді докорінно змінилося. От покидьки. Ви не вкрали всі заощадження моєї матусі після 20 років внесків преміум-класу. Чого ж ви відразу не сказали? Суддя дістав візитівку, щось на ній написав і простягнув мені. Віднесіться до відділу кадрів компанії «Утилізація надлишків». Якщо вас не візьмуть на роботу, Приходьте ввечері до мене в кабінет. І більше жодного казармлення. Мало того, що це порушення призводить до зростання рівня злочинності та розпусти, ви ще ризикуєте потрапити до зомбувальників. Так, я влаштувався в компанію зі знищення новісніких автівок. І я досі гадаю, що вчинив правильно, вирішивши спочатку шукати роботу, а вже потім житло. Це цілком логічно. Людину із силою селенною грошенят ніхто безхатьком не назве, і поліція не прискіпуватиметься. Кімнату я зрештою орендував Цілком пристойно, враховуючи моє фінансове становище. Я оселився в західній частині Великого Лос-Анджелеса, у районі, який ще не перебудували згідно з новим планом. Гадаю, це зараз моє помешкання називали кімната, а раніше то була просто шафа для зимового одягу. Не хочу, щоб ви подумали, нібито мені не подобалося в 2000 році порівняно 70-м. Ще як подобалося і в 2001-му, коли за пару тижнів після мого виходу за набіозу настав новий рік. Попри періодичні напади майже нестепної ностальгії, я не сумнівався, що Великий Лос-Анджелес на світанку третього тисячоліття – найчарівніше місто з усіх, що я бачив. Бурхливий, чистісінький, захопливий. Хоч і трохи потерпав від перенаселення, але навіть із цією проблемою боролися – масштабної достоту карколомними методами. Новий план потішив би серденько будь-якого інженера. Як би адміністрація міста могла заборонити імміграцію років на десять? Великий Лос-Анджелес розбудовувався б неквапом. Але таких повноважень у місцевої влади не було, тому посадовцям залишалося докладати всіх зусиль, щоб якось впоратися з нашестям переселенців за гірських хребтів С'єри. Ці зусилля були вкрай видовищними і навіть невдачі справляли колосальне враження. Варто було проспати 30 років, щоб прокинутися в часи, коли нежить уже перемогли та крапель для носа навіть не існувало. Це важило для мене набагато більше, ніж дослідницька колонія на Венері. Найбільше мене вразили дві речі одна суттєва і одна дріб'язкова. Ойзначальною зміною був, звісно, грав. Ще в 1970-му я чув про дослідження гравітації в лабораторіях університету Бепсона, але я не очікував, що в них вийде щось путнє. Власне, в них і не вийшло об'єднану теорію поля, на якій ґрунтується технологія нульграву, розробили в Единбурзькому університеті. Ще в школі мене вчили, що з гравітацією нічого не вдієш. Адже це сутнісна властивість матерії, закладена в саму форму простору. Звісно, новатори змінили цю форму, а вже ж лише тимчасово та локально, але цього було досить, щоб переміщувати важкі об'єкти. Гравітаційне поле все одно пов'язане з матінкою землею, тому для зорольотів цю технологію не використаєш, принаймні в 2001 му я вже зарікся висловлювати здогади щодо майбутнього. Я прочитав, що для підйому вантажу досі треба витрачати енергію на подолання гравітаційного потенціалу. І, відповідно, для спуску необхідно використовувати накопичувач для відводу енергії. Інакше всі ці джоулі призведуть до оглушливого бззбабах. А от для горизонтального руху, наприклад, за маршрутом сан франциско великий Лос-Анджелес, досить лише раз підняти вантаж і спрямувати в потрібний бік. Після цього він летить, геть не витрачаючи енергії, наче ковзаняр на довгій дистанції. Краса! Я спробував розібратися в теорії нульграву. Але математика, потрібна для цього, залишила тензорне числення далеко позаду. Тому це виявилося не для мене. Мало який інженер тямить у математичній фізиці, та й не мусить. Головне – добре знати саму сутність процесів, які впливають на практичне застосування, тобто розуміти робочі параметри. А це я засвоїти міг. Друга річ, дріб'язкова, як я сказав, стосувалася змін у жіночій моді завдяки реп'яховим застібкам. Голі-голісінькі панянки на пляжах мене не здивували. Така тенденція вже відчувалася в 1970-му. Але що дівчата виробляли з реп'яхівкою у повсякденному одязі – дивина та й годі. Мій дідусь народився 1890 року. Гадаю, деякі модниці в 1970-му вразили б його так само, як мене ошелешували красуні в 2001-му. У будь-якому разі цей бурхливий новий світ був мені до серця. І я жив би собі щасливо, якби не відчуття гіркої самотності, що охоплювала мене знову і знову. Я став відлюдьком. Бувало, зазвичай, глупої ночі, що я мріяв проміняти всі досягнення епохи на однісінького розбишаку кота. Чи на можливість прогулятися з малою ріки по зоопарку. Чи на відчуття щирої дружби з Майлзом, яка ріднила нас у часи, коли ми обидва жили лише тяжкою працею та надією. 2001 почався зовсім недавно. І хоча я ледь-ледь засвоїв Десь половину з того, що збирався вивчити, мені аж під п'яте пекло. Так хотілося згільнитися з тепленької посади, повернутися до старої доброї креслярської дошки. Завдяки сучасному стану розвитку інженерії тепер з'явилася можливість створити силу селену пристроїв, які в 1970-му навіть уявити було важко. І мені кортіло заповзятися, та й накресити десяток інший. Скажімо, я думав, що в 2001-му вже існуватимуть механічні секретарі. Я маю на увазі пристрій, якому можна надиктувати текст і отримати бездоганно оформлений діловий лист із правильним написанням слів, пунктуацією та всіма потрібними відступами. І все це без жодного втручання людини. Але такий пристрій досі не створили. Хтось уже винайшов друкарську машинку, здатну набирати текст із голосу, але вона працювала лише для мов, фонетика яких базується на принципі одна літера один звук, на кшталт есперанто. Тобто ця машинка геть не підходила до більшості мов. Бо як і набрати, наприклад, речення, як час мене, знайди мене, та й гриби збирати гриби? Ніхто ж не відмовиться від правил фонетики рідної мови, просто щоб потішити якогось винахідника. Магомед іде догори. Але якщо секретарки, дівчиська, щойно зі школи, здатні впоратися з усіма вивертами вимови та зазвичай грамотно набирають листи з голосу, як навчити машину друкувати правильні слова? Це неможливо. Ось відповідь сучасної науки. Мовляв, для цього потрібні людське мислення та здатність розуміти мовлення. Проте винахід – це створення чогось, що раніше вважалося неможливим. Саме тому держава забезпечує існування такого явища, як патенти. Завдяки двом факторам – торсенівським трубкам та можливостям мініатюризації, а я мав рацію щодо важливості золота як матеріалу в інженерії, досить легко запакувати сотню тисяч звукових кодів в один кубічний сантиметр пам'яті. Отже, можна запрограмувати пристрій, розпізнавати на звук кожне слівце з найповнішого тлумачного словника країни. Утім, це і не потрібно. Десяти тисяч слів цілком вистачить. Хіба ми очікуємо, що стенографістка знає такі слова, як пужално або пірофіліт? За потреби їх можна надиктувати літера за літерою. Гаразд, тоді треба запрограмувати можливість друкувати окремі продиктовані букви. Ще потрібна програма для зміни пунктуації з голосу програма для вибору формату повідомлення, можливість вносити у пам'ять адреси, щоб пристрій потім знаходив їх сам, поле для введення кількості примірників, сортування надрукованих документів. А ще варто залишити принаймні тисячу порожніх кодувань звучання-написання під слова «потрібні в конкретній галузі чи професії», щоб клієнт міг ввести спеціальну лексику самостійно. Натискаєш клавішу «Запам'ятати», робиш запис слівця на кшталт «Стенобатний», і більшого ніколи не треба буде диктувати по літерах. Дуже просто. Потрібно лише зібрати цей пристрій із компонентів, які вже є на ринку, а потім довести до пуття пілотну модель, щоб розпочати виробництво. Найбільшу проблему становлять омоніми. Стенограф стен, – це неуповільний друк і на мить. Якщо йому треба буде набрати щось на кшталт, горять лампи на рампі, бо всі звуки там різні. А от пари слів на штип «біль» і «біль», «лев» і «лев» з великої літери, або «плести» і «плести Справжня халепа. Чи був у міській бібліотеці словник омонімів? Саме так знайшовся. І я почав складати перелік таких пар, намагаючись збагнути, з якими випадками можна впоратися завдяки теорії, інформації та контекстуальній статистиці, а які вимагатимуть окремого кодування. Мене вже аж трусило з нетерплячки. 30 годин на тиждень я нудився на неймовірно безглуздій роботі, до того ж не міг нормально займатися інженерною справою в міській бібліотеці. Для відновлення кваліфікації мені були потрібні креслярська дошка, майстерня для усунення недоліків у моделях, каталоги запчастин, фахова періодіка, обчислювальна техніка, ще багато всього. Отже, вирішив, мені вкрай необхідно влаштуватися на хоч якусь посаду, пов'язану з професією інженера. Я не був до якихось і не думав, ніби знову став інженером. Надто багато нової специфіки цього мистецтва мені ще треба було засвоїти. Бувало, мені спадав на думку спосіб, що створити, спираючись на новітні технології, про які я оце тільки дізнався. Але щойно я приходив до бібліотеки, як завжди виявлялося, що хтось уже впорався із цим завданням, років із 10-15 тому. І його метод був елегантнішим, простішим та дешевшим, ніж мій початковий задум. Треба було влаштуватися в якийсь конструкторський відділ, щоб поринути у світ новинок і сотати їх мало не шкірою. Я розраховував на посаду молодшого спеціаліста-кресляра. Тепер у конструкторських бюро використовувалися електричні напівавтоматизовані креслярські машинки. Я вже бачив їхні зображення, але сам на таких ще не тренувався. Утім, я сподівався, що за виграшки навчуся креслити на них. Хвилин 20 на це піде, лише б така можливість була. у тім, що вони дуже нагадували ідею, яку я сам обмірковував колись. Пристрій, який міг замінити застрілі креслярські верстати з рейшинами, як друкарська машинка позбавила нас необхідності писати від руки. Тоді я чітко продумав всю конструкцію. Отакі клавіші потрібно натиснути, щоб лінія була прямою, а такі кривою. але ось так можна визначити місце, де саме на кресленні ця лінія має розташуватися. Цю ідею в мене ніхто не супив, у цьому я не сумнівався. Універсального Уінстона в мене справді вкрали, але проєкт креслярської машинки існував лише в моїй голові. Якомусь іншому винахіднику сяйнула та ж думка, після чого початкова ідея набула цілком логічного розвитку. Як настав час залізниць, люди бутують залізниці. Одну з найкращих креслярських машинок, модель «Кресляр Кріс», випускала компанія «Аладін». Та ж фірма, що виробляла завзятих трударів. Деякі заощадження в мене вже були, тому я придбав пристойний костюм і старенький портфель, у який напхав газет, та й пішов до магазину мережі «Аладін». Удаючи, ніби збираюся купити креслярську машинку, я попросив показати мені пристрій. Роздивляючись кресляра кріса, я пережив дещо вкрай дивне. Психологи називають такий досвід дежавю я таке вже бачив. Цю кляту штукенсію спроєктували точнісінько так, як зробив би це я, якби встиг розвинути свою ідею. А натомість мене викрали та вклали у довгий сон не запитуйте, чому я це відчув кожна людина впізнає власний стиль творчості. Мистецтво знавець може визначити, що ту чи іншу картину справді намалював Рубен чи на це вказують живописна манера, специфіка світлотіні, композиція, вибір фарб, шість десяток ознак. Інженерія не наука, а мистецтво, і в ній завжди існує досить широкий діапазон вибору у розв'язанні тієї чи іншої технічної проблеми. Цей вибір – наче особистий підпис на інженерному виноході. Чіткий, як на картині митця. Кресляр Кріс мав усі ознаки, характерні для моєї манери проєктування. Настільки, що мене це неабияк збентежило. Я мало не замислився над можливістю існування чогось на кшталт телепатії. Мені вистачило клепки перевірити дату першого патенту на цю модель. Не тоді я вже був настільки приголомшений, що навіть не здивувався, побачивши в документації 1970 рік. Обов'язково потрібно дізнатися, хто ж винайшов цю креслярську машинку. либо хтось із моїх учителів, які сформулювали мій інженерний стиль. А може колега, з яким я колись працював? Ймовірно, ця людина досі жива. Якщо так, треба знайти його, поспілкуватися з винахідником, чия свідомість працює точнісінько, як моя. Нарешті я панував себе, попросив продавця показати мені, як користуватися цією моделлю. Міг би й не питати ми з крем крісом, були наче створені один для одного. За 10 хвилин я вже креслив на ньому вправніше, ніж консультант у магазині. Зрештою, я неохоче облишив спроби намалювати щось гарнюня, дізнався в консультанта ціну за прескорантом можливі знижки адреси сервісних центрів та все інше. Хлопець уже простягнув мені договір, щоб я розписався над пунктирною лінією, але я втік, пообіцявши йому перетелефонувати. Може, я вчинив ницю, але наче не надто його обтяжив, змарнувавши годину його часу. Звідти я попрямував на головну фабрику покоївки, щоб влаштуватися там на роботу. Я знав, що ані Майлз, ані Бель вже не працюють в цій компанії. Майже весь мій час віднімали робота і нагальна необхідність, Відновити інженерну кваліфікацію. Але кожну вільну хвильку я присвячував пошукам Бель, Мейлза та особливо Рікі. Жодного з них не було в базах даних телефонних мереж не лише у Великому Лос-Анджелесі, а й у всіх Сполучених Штатах. Цю інформацію мені надали в Центральному відділенні телефонії у Клівленді. Оплачуючи пошук, довелося заплатити не за трьох людей, а за чотирьох, адже я хотів, щоб мені надали інформацію і про Бель Даркін, і про Бель Джентрі. Після невдачі з телефонними мережами я перевірив реєстр виборців округу Лос-Анджелес. Марно. Я надіслав запит і до Покоївки. У відповідь надійшов лист від якогось 17-го віце-президента, вочевидь із відділу дурних запитань. У листі стримано підтверджували, що 30 років тому Майл Джентрі та Бель Даркін справді працювали в компанії, але зараз керівництво Покоївки нічим не може мені допомогти. Пошук людей, про яких уже 30 років ніхто не чув, не до снаги аматору, у якого катма і часу, і грошей. Були б їхні відбитки пальців, можна було б звернутися до ФБР. Але я навіть їхніх номерів соціального страхування не знав. Країна моя – земля свободи. Моя батьківщина-матінка не принижувалась до дурниць притаманних таманних поліційній державі, тому не було жодної установи, яка мала б досьє на кожнісінького громадянина. А навіть якби така установа існувала, хто дозволив би мені отримати цю інформацію? Можливо, за щедру винагороду? Якесь детективне агентство й могло б дізнатися щось про долю цих трьох людей, ретельно продививши записи в різних реєстрах, архівах газет та ще бознаде. Але гроші на таку щедру винагороду я не мав, як і хисту та часу, щоб упоратися з пошуками самотужки. Зрештою я відмовився від ідеї розшукати Майлза за табель, але пообіцяв собі, що задля пошуків ріки неодмінно звернуся до професіоналів, що не зможу собі це дозволити. Я вже дізнався, що вона не володіє акціями покоївки. Крім того, я надіслав запит до Банку Америки, чи немає в них трастового фонду на її ім'я. У відповідь надійшов стандартний лист із роз'ясненням банківської політики конфіденційності. Вони не можуть розголошувати таку інформацію. Я написав знову, пояснив, що я перебував у довгому сні, а Рікі – єдина родичка, яка в мене залишилася. Другий лист, несподівано люб'язний, я отримав уже від одного з клерків трастового відділу. Мовляв, банк із прикрістю змушений повідомити, що особисті дані клієнтів трастових фондів не підлягають розголосу навіть за таких виняткових обставин. Утім, він не вбачає порушення конфіденційності у наданій інформації про те, що в жодному відділенні Банку Америки не існує і ніколи не існувало трастового фонду на ім'я Фредеріки Вірджинії Джентрі. Принаймні, хоч якусь відповідь я отримав. У який спосіб ця наволодь змогла таки відібрати акції в крихітки ріків? Моя дарчина акції мала потрапити до Банку Америки на зберігання, бо саме так я оформив відповідний документ. Але цього не сталося. Мідгала ж на ріки. Нас обох пограбували. Я вирішив спробувати востаннє. Перевірив архів відділу освіти в Мохаве. Там справді знайшлися документи, яких згадувалася Фредеріка Вірджинія Джентрі, але ця учениця перевелася в школу іншого регіону в 1971 році. Про інше історія мовчить. Хоча якась розрада. Хтось десь нарешті визнав, що ріки колись взагалі існувала. Але її могли перевести до будь-якої з тисяч і тисяч шкіл в Америці. Скільки часу піде на те, щоб розіслати листи до кожного такого навчального закладу? І чи мають співробітники шкільних архівів право розголошувати цю інформацію, навіть якщо захочуть мені допомогти? В Америці мешкає чверть мільярда людей, і одній маленькій дівчинці легко загубитися в такому натовпі, як камінчику в океані. Попри всі невдачі в пошуках, небодай міг спокійно поспілкуватися з відділом кадрів Покоївки, знаючи, що Майлз та Бель більше не керують цією компанією. Насправді, я міг би звернутися до будь-якої із сотень фірм з автоматизації, але саме Покоївка та Аладін були лідерами з виробництва побутових пристроїв. Вони відігравали таку ж роль у своїй галузі, як Форд і Дженерал Моторс в автомобільній промисловості за часів розквіту наземного автотранспорту. Покоївку я обрав із сентиментальних причин. Хотілося побачити, на що перетворилося моє давнезне дітище. У понеділок 5 березня 2001 року я пішов у відділ кадрів, відстояв чергу до консультанта, який займався вакансіями конструкторського відділу, заповнив із десяток папірців, що не мали жодного стосунку до інженерії, та одну анкету, хоч якось пов'язану з моєю спеціальністю. Після чого почув, ми вам зателефонуємо мовляв, не треба нас турбувати. Трошки повештавшись під кабінетами, я примудрився вдертися до одного з помічників-консультантів. Він мляво продивився єдину анкету, що стосувалася мого інженерного досвіду, і сказав, що мій диплом втратив чинність, адже із часу мого останнього працевлаштування за фахом проминуло 30 років. Я нагадав, що цей час провів в анабіозі. Це ще гірше. У будь-якому разі ми не розглядаємо кандидатів віком від 45 років. Але ж мені ще не 45, а лише 30. Ви народилися в 1940 році. Вибачте. Та що ж мені робити? Застрелитися? Клерк знизав плечима. На вашому місці я оформив пенсію за віком. Я забрався звідти якнайшвидше. Якби затримався, до розповів би, що зробив би на його місці. Довелося обійти навколо всієї фабрики десь із кілометр, доки я побачив центральний вхід. Генерального директора звали Кертіс, і я запитав, як його знайти. Перші дві лінії оборони я здолав, просто стверджуючи, що маю до нього розмову. Пукуївка чомусь не користувалася власними автоматонами. Усюди я зустрічав секретарів виключно з плоті та крові. Зрештою я дістався до офісу декількома поверхами вище. Скоже, лише двоє дверей відділяли мене від директора, але я налаштувався на сувору співробітницю вахтерського роду племені, яка наполягала, щоб я назвав миту зустрічі. Я озирнувся. Офіс був досить великим, де 40 співробітників, багато машинерії. «Ну», – визвірилася жінка, – «назвіть мету свого візиту, і я дізнаюся секретаря пана Кертіса, чи має директор час на зустрічі з вами. Хочу дізнатися, що в нього за справи з моєю дружиною». Я вимовив це якомога голосніше, щоб точно всі почули. «60 секунд, і ось я вже в кабінеті Кертіса». «Розповідайте», – директор роздратовано подивився на мене, – «якого як дідька відбувається? Що за маячня?» Знадобилося з півгодини та декілька документів з архіву, щоб переконати Кертіса, що я справді засновник цієї фірми, а дружини в мене і не було ніколи. Після цього зустріч проходила в досить дружній атмосфері. Директор пригостив мене випивкою та сигарами, познайомив із головним інженером та керівниками різних відділів. «Ми думали, що ви померли», – поділився Кертіс. «Власне, в офіційній історії компанії так і написано». «Пусті, балачки. Мабуть, йшлося про якогось іншого Девіса». Слухайте, а чим ви зараз займаєтеся? Раптом зацікавився Джек Галовей, керівник відділу збуту. Та майже нічим. Працював у галузі... <гум> Автомобілебудування. Але зараз збираюся звільнитися. А що? А що? Хіба не очевидно? Він на пана Маквіна, головного інженера. Чуєш, Маку, усі ви інженери такі. Прогавите можливість реклами, навіть якщо вона до вас підійде та й вуста поцілує. А що? Пане, дивіся, та ж ваша історія ідеальна реклама Суцільна романтика. Засновник фірми повертається з могили, щоб зустрітися з власним дитищем, або винахідник першого робота-помічника нарешті бачить випліт власного хисту. Зачекайте, квапливо перервав його я. Я ж не фотомодель і не зірка памацографа Бейзис мені до душі. Я не за славою сюди прийшов, хотів на роботу влаштуватися інженером. Брови пана Макбі поповзли вгору, але він промовчав. Якийсь час ми сперечалися. Головний намагався переконати мене що рекламувати фірму, яку я сам і заснував. Мій обов'язок. Макбід не надто розводився, але, вочевидь, не вважав мене знахідкою для свого відділу. Навіть запитав, що мені відомо про дизайн напівпровідникових приладів. Я змушений був визнати, що лише читав про них у відкритій періодиці та й усе. Урешті-решт Кертіс запропонував компроміс. Слухайте, пане Девісе, ваша ситуація, вочевидь, унікальна. Можна сказати, що ви не лише заснували цю фірму, але й започаткували всю галузь. Попри це, як натякнув пан Макбі, від початку вашого анабіозу технології в нашому виробництві значною мірою змінилися. Гадаю, ми могли б запропонувати вам посаду... Кхм... Почесний інженер-дослідник. Я завагався. Що саме це означає? Що захочете? Утім, скажу відверто, до посадових обов'язків входитиме співпраця з паном Галовеєм. Ми не лише виробляємо ці штукенці, але й продавати їх маємо. <кхи> «У мене буде можливість займатися інженерною справою». «Це вже на ваш розсуд. У вас буде доступ до обладнання, а там уже робіть, що хочете». «І доступ до майстерні?» Кертіс поглянув на головного інженера. «Звісно, звісно. У межах розумного». Макбі був родом із Глазго. Після випивки говорив із таким відчутним акцентом, що я ледь його розумів. «Отже, домовилися», – рішуче заявив Галовий. «Маю бігти, якщо ти не проти Біджею». Не Нейдіть, пане, дивіся, я зараз організую вам фото з пілотної моделі покоївки. Так і вчинили. Я зрадів, побачивши покоївку. Цю модель я збирав власноруч. Скільки ж усилий поту на це пішло. Кортіло перевірити, чи вона ще працює, але Макбі не дозволив. Здається, він не надто вірив, що я щось у цій моделі петраю. Березень та квітень швидко промайнули. У покоївці мені йшлося просто чудово. Посада дозволяла користуватися всіма професійними інструментами, технічними журналами, найкращими комерційними каталогами, бібліотекою фахової літератури та креслярем-крісом. Букуївка не виробляла машинки для креслень, тому послуговувалася найкращим товаром із наявних на ринку, а це була модель фірми «Аладдін». А розмови колег на професійні теми – музика для моїх вух. Особливо я потоваришував із Чаком Фройденбергом, заступником головного інженера, який відповідав за розробку комплектування. На мій погляд, Чак був там єдиним справжнім інженером. Усі інші – просто недолугі механіки, хоч і дипломовані. Зокрема, і Макбі. Головний інженер був живим свідченням того, що фахова освіта та шотландський акцент недостатні передумови для інженерного хисту. Коли ми із Чаком рознайомилися, він визнав, що вважає так само. Маку не подобаються нові штуки. Він волів жити так, як його діду на узбережжі рідного Клайду. То чому ж він на цій посаді? Фройденберг не знав подробиць, але схоже, що колись була собі виробнича компанія, яка платила за користування патентами Покоївки. Власне, моїми патентами. А потім, років 20 тому, відбулося злеття цих двох компаній. Тоді це допомогло зменшити обсяг податків. І назва фірми, яку я заснував, залишилася. Десь у той момент Макбій почав тут працювати. Здається, дути він був співвласником того виробництва. Вечерами ми з Чаком часто ходили хильнути пива, не побазікати про інженерію, перспективи розвитку компанії та життя взагалі. Насамперед Чак зацікавився мною через анабіоз. Як виявилося, досить багато людей були мало неодержимі тематикою довгого сну. Не наче це якась чудо тому я уникав розмов про це. Але Чака захоплювала сама ідея стрибків у часі, і в його прагненні дізнатися про минуле не було нічого нездорового. Йому кортіло послухати про те, яким був світ іще до його народження принаймні на думку людини, яка пам'ятала ті події так, ніби вони відбулися лише вчора. А мене цікавили думки Чака про нові ідеї винаходів, які постійно вирували в мене в голові. Критика вгамовувала поривання, які виникали повсякчас, винайти щось, що вважалося вже досить застарілим у 2001 році. Завдяки його дружнім порадам я швидко надолужував прогайне, здобуваючи необхідні сучасному інженеру знання. Аж раптом одного квітневого вечора, коли я поділився із щаком автоматизованого секретаря, інженер повільно промовив. «Дене, ти займався цим проєктом у робочий час у бюро компанії? Про що ти? Ні, аж ніяк, а що? Що про це написано у твоєму контракті?» «Що? Та в мене й контракту немає», – здивувався я. Кертіс виписав мені щомісячну зарплатню, а Галовий влаштував фотосесію та змусив поспілкуватися з автором із редакції фірми. Автор засипав мене безглуздними запитаннями та й по всьому. Хм, друже, я за цей проект не брався б, доки не дізнався б точно, на яких умовах працюю в Покоївці. Ця ідея справді нова, і я гадаю, що вона може спрацювати. Я про цей аспект навіть не замислювався. Відклади на цю ідею на якийсь час. Ти ж знаєш, що зараз відбувається в компанії. Покоївка приносить прибуток, і ми випускаємо якісні товари. Але геть усі нові прилади, що з'явилися в нашому асортименті за останні 5 років створені за ліцензіями, придбаними в якихось зовнішніх спеціалістів. Якби я щось винайшов, Мак не дозволив би мені розпочати виробництво. Але ти можеш обійти Мака, адже товаришуєш із директором. Не берися за це. Хіба що хочеш подарувати винахід компанії, отримавши натомість лише зарплату. Я не став ніхтовати його порадою. Проєкт, правда не закинув, але всі готові креслення спалив. Коли дизайн завершено, він залишається в мене в голові, тож папірці мені ні до чого. Особливої провини я не відчував. У Покоївку мене взяли не як інженера, а як виставкового манекена для Галувея. Коли реклама зі мною всім набридне, мене попередять за місяць, подякують за співпрацю і звільнять. Але до того часу я знову стану справжнім інженером і зможу відкрити власну фірму. І якщо чак не проти, ризикнути, візьму його до себе. Джек Галувей вирішив не надавати моїй історії розголосу в газетах, а витиснути якнайбільше з національних журналів. Він хотів, щоб про мене вийшла велика на дві сторінки стаття в Life, яка посилалася б на їхню давню публікацію. Саме там понад третину століття тому написали про першу комерційну модель покоївки. Редакція «Лайф» відмовилася, але тієї весни Галовою вдалося пропхати цю історію в декілька інших солідних журналів, у переміж із рекламними ілюстраціями. Я подумав, чи не відпустити мені бува бороду. А потім збагнув, що мене все одно ніхто не впізнає а якщо і впізнає, то мені буде байдуже. Щоправда, після цього мені почали надходити листи від якихось божевільних, зокрема і від варіата, який погрожував мені вічним полум'ям у пеклі за те, що я насмілився порушити Божий план на моє життя. Викидаючи листа, я подумав, що як Господь проти мого стрибка в часі, йому не варто було дозволяти існування довгого сну. Крім цього, мене ніщо не бентежило. Аж доки 3 травня 2001 року у четвер Мені не зателефонували. «Пане Девіси, з вами хоче поговорити пані Шульц, з'єднати вас?» Шульц? От трясся. Коли ми востаннє розмовляли, я ж обіцяв пану відтаке, що розберуся з нею. А потім усе відкладав. Говорити не хотілося, бо я майже не сумнівався, що пані Шульц із тих шаленців, які переслідують сновидників, не посідають з питаннями про особисте. Але з грудня, коли я виписався з клініки, Шульц, за словами відтаке, телефонувала вже декілька разів. За правилами, кріоприхисток, не міг розголошувати мою адресу, але зобов'язувався передавати клієнту повідомлення. Що ж, маю відповісти, інакше вона й далі набридатиме відтаки. З'єднуйте. Це Дені Девіс? Мій телефонне бюро не мав функції відеозв'язку, тому жінка мене не бачила. Так це я. А ви, пані Шульц? Ах, Дені, Любчику, як чудово чути твій голос. Мене аж заціпило. Хіба ти мене не пам'ятаєш? процвірінькала панянка. Шепак, я ей помнил, а мне телефонувала Бель Джентри.